Jaha, Hej, hej. Hej, hemskt mycket hej. Hej, hej.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 Idag har vi då den 13 december 2014 och det här är Sverigekanalens webbradio live från Dalarna. Vi hade ett kort avbrott här. att 8 är kopplad direkt till port nummer ett här. Vi ska ta upp de här olika tekniska problemen som har varit.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 jag har gjort lite stolpar. Och jag kommer att köra trådlöst idag då, Så jag slipper sladdar och kablar här. Jag kan röra mig fritt här. Det är en fördel faktiskt. Även om det blir mycket starkare ljud med så här kostlurar som trycker in rakt in i öronen. Och det är en skiva från Mareleon vi hör här. Påminner lite grann om Genesis faktiskt. 13 december 2014, och live sändning har vi då. Karlstablagaren kommer inte att medverka idag. Han har fått förhinder. Vi kommer att uh, ta upp en del, hel del av de tekniska problemen som har varit, och sen har jag gjort lite stolpar. Uh, Sverikanalen.com har passerat 20 000 besökare och lyssnare. Och det går alltså utmärkt att lyssna via sverigekanalen.com Där finns också information om hur ni kan lyssna vid datorn på egen mediaspelare Som till exempel Rarma Radio, Winamp eller Windows Media Player eller Scream Radio till exempel Direktadresserna till servrarna där Vi kan väl äh, ta upp de tekniska problemen som har varit här Det blev ju då senast här, jag har varit in tidigare också men, Kanske minst den 29 november var det kul. Men förra, det, förra, ja, förra söndagen så skedde ett avbrott då. Gjorde det. Det ett, blev ett avbrott här. Totalt avbrott. Förra söndagen minns jag. Kanske minst den 29 november var rätt kul. Men som sagt då. Förra söndagen blev det ett avbrott. Och i varje lägenhet som ansluter till Hedemoras stadsnät så har vi ett fiber fiberkonverter. och den stängdes av och sen efter ett tag så drogs den igång och B-datorn hade då tappat sin förbindelse för den är ansluten via en switch då till port nummer två liksom A-datorn och D-datorn laptoppen då, de delar tre stycken på port nummer två och det var helt bruten förbindelse det var endast lokalt där då det hjälpte inte att felsöka och försöka fixa det, utan det var bara så småningom att stänga av B-datorn och även fela port nummer två. Då fungerade fortfarande port nummer ett då, som går via telefonboxen för att IP-telefonen ska kunna ha en förbindelse också. Då. Men efter söndagens avbrott då så började det bli stora problem här med telefonboxen då. C-datorn kommer in i telefonboxen och så från telefonboxen går en kabel nätverkskabel då, till port nummer 1. då. C-datorn är ensam på port nummer ett, så att det började bli stora problem och allt värre och fler. Ja, 10-15 avbrott då som man kunde felsöka och fixa till där. Det var någonting med IP-konfigurationen. Men så småningom så var det helt ohållbart med dessa enorma avbrott då. 10-15 avbrott, ja. Så det gick inte. Jag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 Telefonboxen ska ju testas här men det kommer bli samma gällande. Efter söndagens avbrott så blir det något typ av fel på telefonboxen. Det finns ingen IP-telefon just nu då. Det var ett kort avbrott här förut. Men är det stabilt igen. Eh, direkt kopplad C-datan till port nummer ett då. Utan som helst avbrott från söndagen, måndagen, tisdagen, onsdagen. Men... Då fick jag se datorn köra helt ensam då blev jag varm och trött och lite småkonstig. Eftersom port nummer två var trasig, men sen under veckan så drog, drog speldatorn igång. Ja, den, var, den var igång också mycket kort här en dag, men det var samma fel som att bara stänga av. Det. Sen under veckan så drog speldatorn igång och det var uh, uh, all right där, uh, okej, okay. från switchen till port nummer två.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 Alltele har ett pågående fel Med vissa DNS-servrar Citius i Stockholm som ansvarar För systemet här uppe då, har, De började med då Fel på tv-boxarna Hedemora stadsnät och Vissa kunder får ingen IP-adress I tv-boxen Och sen var det också då, Som Citius fortfarande har, har felt Slutdatum 19 december Vissa kunder får ingen IP-adress Då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 flyttade till en lite mindre villa med sin gubbe han jobbar som rektor på en skola i Hofars han åker väl Stjärnsundsvägen upp som jag cyklade men jag skulle upp till Tarsåker där men jag vände några kilometer därifrån det var en bild ja, hon hittat en dörr också i huset därför hade det luktat så mycket och så var det en varg som gick också 50 meter utanför en gång här höstas Men vänta nu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 29 november kanske ni minns också. Det var, det var rätt kul faktiskt där. Eh, verkligen kul. Eh, det var en sommar också. var det problem i flera veckor här. Hon har MS-sjukdomen. Men ibland så är hon lite piggare. Och ibland så kan hon ramla om kull. Och ibland så vill hon bara ligga i sängen och, och må dåligt. Men hon har MS-sjukdomen. Hon var i Stockholm en gång och kollade på Orup också. Hennes dotter hade bjudit henne så var hon kvar. På hotellrum där och. Sist var hon på Ikea i Båläng Men ibland så är hon lite sämre Men hon hade haft ett problem en hel vecka Hon har i barn då. Ja det var ett kort avbrott här Men nu ser det stabilt ut Vi kör direkt på port nummer 1 Då ja Ja jag har gjort en del stolpar också Vi har den 13 december då 2014 Och Eh, Sverigekanalen kör ju live varje lördag Från 16 den ska inte medverka idag Och eh, Från Umeå fick vi tidningen eh, Nya tider Jag träffade ju Vavre Suck en gång i Märsta där på Släpninggatan. Han fick ju då Hundra stycken Sverigeknappar Och så fick jag tidningen National idag som jag skulle dela ut i Rosesberg Och ute i Siktun och så vidare i Til och vad det nu var. Jag fick hundra stycken exemplar. Jag var på lite olika platser. Det blev lite bråk där i tidningen Nationell idag, Vabra Suck och flera andra startade upp nya tider. Nationell, eller ja, tidningen Nationell idag har ju gått i konkurs. då. Det utreds ifall man möjligen skulle kunna fortsätta som en netupplaga. Men man klarade inte av det här med utgifter och kostnader trots att man fick statligt pressstöd så var det ändå ett antal anställda. Tryckerier skulle ha betalt. Distributionen kostar. Men nya tider går ju bättre och man närmar sig nu snart 3000 abonnenter. Prenumeranter. Så det här var ju tredje gången som jag fick. Så att om ni vill ha den här tidningen, nya tider, och pröva på, pröva på den alltså. Testa den tidningen, pappersupplagan. Och den kommer ut då varje vecka helt enkelt. Med ett antal sidor. Och jag har ju svårt att läsa små texter och sånt numera. Det blir bara grötigt då. fick jag blåsa trumpet också i livesändning här. Det var rätt kul. Men. Eh, Nesen rinner här. Eh. Ni skickar e-post då till adressen kund.nyatider.se nyatiderse kund @nyatider Och så begär ni att få tre stycken gratis proexemplar av tidningen Nya Tider. Och sen får ni också papper och att ni kan fortsätta att prenumerera till exempel i tre månader. Det är väl tolv nummer va? Blir inte det varje vecka då? Tre månader eller väl tolv veckor. Får ni 12 stycken tidningar för 149 kronor. Eller på ett kvartal. Eller på ett helt år. Men till att börja med så kan ni ju börja då med tre stycken nummer av tidningen Nya Tider. Som innehåller lite blandat. Jag tycker att tidningen skulle ha betydligt mer utav. Jag har fler sidor. Fler insändare och fler debattartiklar.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 nyatider.se är det väl också, va? Eller kan det vara uh, nyatider.nu? Kanske det är faktiskt. Uh, kund snabla nyatider. Uh, ja, jag gjorde lite stolpar här i alla fall. Ska man se någonting i mörket här. Uh. Det är svårt att se vad det står faktiskt här. Jag har lite...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 Jag ska se vad det står här. Nya tider. Uh, ja, det är svårt att se vad det står i mörket här. Nya tider. Punkt, uh, ja, punkt nu eller punkt se. Man skulle önska att tidningen hade mer sidor. Mer debattartiklar, mer insändare. Eh... Uh, så att Marie Edenhager försökte med Bålinge-partiet. Men de missade kommunplatsen i bollinge kommun med 22 röster. Så att det var ju väldigt nära, det var det ju. 22 röster inte mycket men det var för lite. Det fattades 22 stycken röster faktiskt. Och jag kan inte tänka mig att partiet har sådana här enorma tillgångar så att säga så att de kan dela ut flygblad och material till kommundel, invånarna där det, de resurserna finns nog inte, så att det är nog många som inte känner till Borlängepartiet så mycket de finns på Facebook där då. så att de har det svårt att komma ut och konkurrensen också med Sverigedemokraternas tolv mandater men det var ju nära i alla fall det var det verkligen uh, och uh, nu ska vi se här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 Det finns alltså ett tekniskt fel på vissa DNS-servrar på altele som är pågående fel. Och äh, Citius har ett pågående fel angående att vissa kunder inte får en IP-adress. Hedemore Energi har uppgraderat. Eller äh, ja, vad heter det nu då? heter det va, va, va, mjuk, mjukvaran till, till fiberkonverterna som finns här i varje lägenhet så att eh, det är nog inte riktigt 100% port nummer två som B-datorn kör på den är, verkar helt stabil men ett, ett avbrott kom det här faktiskt på port nummer 1 ett. Ett, kort, ett kort avbrott kom det direkt kopplad och det verkar vara något tekniskt fel på telefonboxen efter ett avbrott på söndagen. Så IP-telefonen IP kan vi inte ha just nu och jag skulle behöva byta ut den här. Telefonboxen, som är fe, fel att jag vill byta ut den då. då. Men eh, Vi får se om vi ska koppla upp skypen idag här. Det går även att köra live från B-daten istället.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 det ska bli någon röst här i mars månad eller det inte blir ett nyval Mattias Karlsson som är tillfällig partiledare för SD har ju författat en skrift här som man kan läsa här i pdf format, olika format här Socialdemokraterna och rasbiologins politik, ni kan också söka då på Google på Socialdemokraternas mörka historia och det här bör verkligen komma fram i ljuset och det är mycket text att läsa också. Och jag vet att jag har eller hade artiklar från tidningen Kontra som jag fick på 80-talet av min pappa som körde returpapper i Stockholm. Med, eh, rubriker från tidningen Kontra, när Tommy som var med, eh, ni vet han. Eh, Socialdemokraterna ville värna om den nordiska rasen, eller svenska rasen stod det visst. Och här finns också en hel del intressanta texter här.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 man kan läsa olika format också man kan bläddra och så vidare här via archive som här är uppskickat på jag återkommer strax jag har lite snorig näsa men snoriga småpojkar måste snytas vi ska ta och läsa från Mattias Karlssons texter här att ett parti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 vi kan ju ta också hö högern också med Moderaterna till exempel en lång lista där med allt som de har sagt nej till genom alla åren. De har sagt nej till allmän rösträtt. De sa det nej också högern och att kvinnor skulle få rösta och så vidare men det kan vi återkomma till. Social Socialdemokraterna har ju haft monopol på politiken i Sverige i många år och de var ju väldigt bra också en gång i tiden. De, bygg de byggde ju upp ett folkhem med Per-Albin Hansson och Åkesson har ju också hyllat Per-Albin Hanssons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 och eh, man lade fram förslag från Folkpartiet faktiskt om försöksverksamhet med närradio i Sverige som också klubbades hade sossarna styrt hade det aldrig blivit av vi har motioner också från en socialdemokrat som ville förbjuda parabolantennor det är ju inte något demokrati, man ska förbjuda människor att ha parabolantennor eh, försöksverksamheten med närradio blev permanent och så vidare Även fast det har varit ganska mycket byråkrat, byråkra, byråkratiskt styrt också med, med regler och sånt. Va? Men man, man lättar också på de här reglerna också. Man får till exempel sända närradio utan att bedriva någon som helst annan verksamhet. Man får alltså sända närradio och ha de här radioprogrammen och det finns inget krav på att du måste ha möten och sådana saker. Utan man får ha en förening som, som ägnar sig åt när sändningar till exempel. Då var ju väldigt bra att man tog bort den där paragrafen som stoppade väldigt många föreningar. Men närradion var ju väldigt begränsad. För den var ju bara i Stockholm 20 watt. Hördes några mil. Med, med många hundratusentals lyssnare potentiella. Men ute i Sverige så var det bara sändare på 10 watt.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 Ett, ett ägerlök Nu tovar det lite lugnt här Socialdemokraternas tidigare Positiva hållning till rasbiologin Var en naturlig del Av den socialistiska ideologin Vilka med all önskvärd Tydlighet framgår av boken Rasbiologi Och socialism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 Ja, Ja, nu hörs det, ja. Vi ska se här. Det hördes ingenting förut faktiskt där. Det var lite konstigt här, vänta. Det hördes ingenting när jag pratade, vänta. Ett ögonblick. Ja, hörs det. Ja. Jag lyssnade på fördrängningssignalen här och hörde liksom ingenting där. Vi kanske får ta och börja läsa lite grann från början igen här. För att eventuellt så var det något fel slag här så att det hördes ingenting på från mikrofonen. Vi tar och backar tillbaks igen då ja. Eh.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 att den nordiska rasen är värdefullare än den negroida har åtskilligt fog för sig. Och det var slutcitat. Och boken gavs ut 1926 och författades av Allan Wacht som var chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Arbetet. Mångårig riksdagsledamot och ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen samt som småningom även försvarsminister. Och detta finns att läsa i boken av Herman Lindqvist, Historien om Sverige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 mot den neddragande elementen än vi och det var slut citat Wacht fick rätt i denna förutsägelse när nationalsocialisterna i Tyskland ytterligare utvecklade de svenska socialdemokraternas rasbiologiska tankar ingen skall förledas att tro att Allan Wacht var något undantag på det här området det finns otagliga exempel på att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 Utav de svenska eh, rasbiologiska tankarna. Kan det vara så? Det verkar nästan vara så. Eh, men vill jag se vidare här. Arthur Engberg, som även han var chefredaktör för tidningen Arbetet. Och sedan mera socialdemokratisk. Äkla, ja, det är så jättesvårt ord. Minister, står det. Utryckte uh, sig på följande sätt, och det var citat här då. Vi har ju lyckan att få äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och goda egenskaper. Och det var slut citat. Det är åtgivet i dagens nyheter den 20 augusti 1997. En annan ras ideologisk socialdemokrat med hög profil. Det var författaren Bengt Litfors.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 Så att någonstans i något nummer av tidningen kontrast så ska det vara återgivet också här Socialdemokra Socialdemokraternas rasbiologiska åsikter och deras, deras vurmande också för hur de beundrade det nationalsocialistiska Tyskland. Min kommentar här då. Citat. Principiellt är också socialismen livlig anhängare av tanken på att i människornas samhälle tillämpas samma betraktelsesätt som gäller för naturen i övrigt och slutcitat tidningen Kontra.nu Det finns gamla nummer också där på Kontra nu så eventuellt någonstans där en del inte, en del inte scannade ännu va? men någonstans så finns det här jag tror det kom ut på 80-talet det här ja. Den steriliseringslag som infördes 1934 och med vissa förändringar gällde till 1975 Den hade sina rötter i 1920- och 1930-talens Ras biologiska tänkande. 1922 motionerade Socialdemokraterna Alfred Petren och Ernst Wigfors om tvångsstellicering av förståndshandikappade i Sverige. Med hänvisning till det citat Ras hygieniska vondorna av att fortplantar sig. Och det var slut citat. Socialdemokraten Petren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 Sidan 320 och 321. Hjalmar Branting och hans parti fick också sitt rasbiologiska institut. Men först sedan Socialdemokraterna mer långsiktigt övertagit regeringsmakten 1932. Kunde tankarna på sterilisering av citat mindre goda element slutsitat förverkligas vilket skedde genom en lag 1934. Tanken på att personer som, citat, misstänktes överföra sjukdom. eller annan sinneslöhet, eller svårartad sjukdom, eller svårt lyte av annat slag, slut, citat, skulle förhindras att skaffa barn. I lagens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 Det fanns också utrymme i lagen för rent tvångsmässiga åtgärder mot dem som inte ansågs vara rättskapabla. År 1941 skärptes steriliseringslagen ytterligare så att även personer med ett citat asocialt levnadssätt, slutcitat, som till exempel ogifta flickor som blivit gravida kunde bli tvångssteriliserade. Och i boken Kris i befolkningsfrågan så gick författarna Gunnar och Alva Myrdal till angrepp mot den gällande tvångsställningslagen Då det menade att denna inte gick tillräckligt långt när det gällde, att, när det gällde citat utsovring av höggradigt livsodugliga individer. Slut, citat. Det var väl Jan Myrdals föräldrar där var inte det? Ja, ja, det ska inte han behöva lida för. Författarna var öppna för tanken att minst var tionde svensk skulle steriliseras. Och det sade sig vilja att se citatet ganska skoningslöst steriliseringsförfarande slutcitat och citat en så sträng lagstiftning som möjligt slutsitat. Enligt makarna Mydal hade det människor som låg samhället till last ingen rätt att sätta barn till världen.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 Nådde senare höga positioner inom socialdemokratin. Gunnar Myrdal blev handelsminister. Medan Alva Myrdal åren 1967-1973 var konsul konsultativt statsråd. Den socialdemokratiska steriliseringslagstiftningen innebar- att mer än 60 000 människor steriliserades i Sverige under åren 1935 till 1975. Vilket är fler i något annat västland bortsett från det nationalsocialistiska Tyskland. Långt ifrån alla led av någon form av förståndshandikappen utan även epileptiker, alkoholister, kriminella och osedliga kvinnor och andra. Sociala element blev helt enkelt tvångssteriliserade i rasföredlande syfte. Mer än 20 000 ogifta gravida kvinnor steriliserades under utprästning genom att lagen endast tillät dem att få abort om det godtog sterilisering efteråt. Och, och Dessa uppgifter finns då i Herman Linkvis bok sidan 321 och 322. Att Socialdemokraten Ragnar Eriksson som var politisk sakkunnig i regeringskansliet i den socialdemokratiska regeringen under åren 1957 till 1967 och sedan även landshövding i Uppsala. Den socialdemokraten var alltså en av grundarna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 en av grundarna till denna organisation, alltså förbundet Nya Sverige, som samlar den Nysvenska rörelsen. Uh, Mattias Karlsson påstår att Per Engdahl var fascist, men han, han, han, uh, ja, han ville ju ha korporatismen. Men Per Engdahl blev, uh, blev han kom att bli en inspirerande samtalspartner till den socialdemokratiska statsministern Tage Elander, enligt Svenska Dagbladet, 19 maj 1994.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 i tyska judars pass. Att det var en socialdemokratisk statsminister som godkände transporterna av nationalsocialistiska soldater genom Sverige och som också försåg det att på var på.